Isanganiro Namhaya ni matangazo ya idhaya ya Kiswahili ya Radio Isanganiro yakatangazia kutoka hapa jijini Mjumbla makao makuu ya kiuchumi ni wakati wa kusikiliza ya habari katika lugha ya Kiswahili kwanza miongoni mwa habari tulizokuandalia Burundi aadhimisha miaka 30 ya makubaliano ya umoja wa kitaifa rais Evarliste Ndayishimiye awataka raia kudumisha umoja huo na sheria kutenda haki kwa wote Wizara ya Afya tangaza kuwa bado muda wa kuagiza chanjo ya corona hujawadia Huku wakisisitiza kuwa wasafiri walio chanjwa wakiingia nchini watawekwa karantini kwa kikisha endapo hawana maambukizi ya virusi vya corona. Na katika habari za kima taifa, wanafunzi wanasubilia chanjwa kurudi shuleni Uganda. Kuna haya bila shaka na mengine mpenzi msikizaji. Mitambo inaungozo na Arubeli Nduwayo. Hapa studio mimi nilomwa denewaivuze. Ni Leo isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Raia wa Burundi wanaadhimisha Ijumaa hii mwaka 30 ya makubalia ya makubaliano ya, ya, ya umoja wa kitaifa. Akiutubia raia kwenye mkesha wa siku hiyo, Raisi wa Burundi Évariste Ndayishimiye aliwataka Warundi kuimarisha umoja huo hata kama kuna mambo yaliyowatenganisha katika nyakati zilizopita. Tumskimilize Anatafusiria kwa ruwe ya kiswaina mwezetu jamalivya ne ngenda kumana. No mwusi ngirangonhanu matawona ihindukarida sanzu wa mumimano ya warundi. Vizali vya Nyakati hizi hakuna asiyeona mabadiliko katika jamii ya raia wenye ya Burundi isipokuwa wakaidi wengine wana utulivu rohoni wakiwa na matumaini tele ya kupata mavuno tosherevu katika kilimo na kuishi kwa amani katika kaya zao ishara ya kudridisha amani nchini Burundi ni ujio unaoshuhudiwa siku hizi kwa kasi wa warundi wanaorejea nchini mwao wakitokea uhamishoni Siku ya leo, tunasherekea siku kuu ya makubariano ya umoja wa kitaifa sisi sote tukiwa tumelejea kwenye chemu-chemu ya umoja na kutambua changamoto zilizo zorotesha umoja wa kitaifa. Kwa sasa tunaendesha jitiada za ukalabati wanjia zilizo haribika na kutuwa faraja kwa roho ambazo zilipatwa na kiwewe kutokana na hali ya vita za wenyewe kwa wenyewe vilizo ujitokeza burundi. Majukumu kada ya tekelezo na kwa sasa tunatia mukazo kwa kuzibiti jambo lorote ambalo laweza kwamisha mchakato wa umoja wakitaifa Kurejesha umoja na mushikamano si jambo la kawaida kwa sababu tumekiwuka haki za binadam kwa kuendesha vitendo za mauaji Musiwe na hofu Nisharti kutetea umoja wakitaifa kwa sababu sisi sote muzazi wetu ni Burundi Tunatoa faraja kwa roho zirizo kabiliana na changamoto ili tusiendeleye kutafmini vitendo potovu Vilizo siku zirizo pita J inawezekana kusahabu mabaya yalio kumba wanainchi waburundi Kama vire makubariano ya umoja wa ya yanavyo tuhimiza Jibu langu ni ndiyo Ila tukumbuke kwamba kusahau haimanishi kufuta lohoni Yalio jitokeza kuwa siyo ukweli Gotuifate huu kwa Kami katijia ze kawa. Na alikuwa laisi wa Burundi, Eva, lieste ndaishimie, thuri, uh, kitafsiriwa kwa roha ya kiswaini na mwenzetu, Jamalivya ne ngenda kumana. Aitha laisi ndaishimie ametolea wito vyombo vya vizashiria kutendea haki wote viongozi wa wajibike bila upendireo. Laia, anawataka kuchangia kila kitu. Tarifa hii tutailejirea baadaye. Viongozi wa sekta muhimu mukowani lumonge wanatakia kujirinda kuchukua hatua wa zinazo bagua wafanya kazi badara yake waweke mbele hatua wa zinazo watunganisha kwa ajili ya mayendero ya sekta wanazo Ni wito wa governor mukowa huo wakati wa maathimisho ya mnyaka thelathini ya makubariano ya umoja wakitaifa na laia wamukua wakirundo wana tori wa wito wakudumisha umoja na amani waliolifiki kutoka kwa mababu zao, maana wali shudia yaliotokea miaka ya miya wakati na miya moja tisina tisa elfu katika miaka ya elfu eh, 88 na 1993 na wakati amani na mshikamano ulivurugika. Gavana wa mkoa huo ametoa wito Ijumaa hii wakati wa sherehe za maadhimisho ya miaka 30 baada ya kusainiwa kwa makubaliano ya wa umoja wa kitaifa. Pembeni na hayo Arber Hatungimaana amewataka amewataka raia kuchapa kazi akileza kuwa njaa ikitokea uchochea mzozo Inayopelekea kuvunjika kwa mshikamano. Tulejile ile tarifa niliyokuwa hidi kuamba tafajilejile ya ni kuamba aida laisi naichimie ametolea wito vyombo vya kutendea haki wote vyongozie wawajibike bila upendeleo. Laya anawataka kuchangia kila kitu. Tumuski tena, na anatafsua kwa lugha kiswahili nzetu jamali vyani kumara. Ubumwe mu gihugu butsimbatazwa n'intwari ibereye. Bumenye ko igihugu ari cyo rikomeye rituvukaniye. Umujo inchi Burundi wadumishwa na utawala bora. Mukumbuke ko aba inchi ndio utajiri wenyimanufa unao tuambatanisha sisi sote kama vire wanainchi. tawala wawe wazazi wawarundi wote kwa kwagushurikiya ipasavyo wanainchi bila ubaguzi. Zombo bya Sheria vendeshe kazi kwa kuzingatia kanuni na vigezo Hili sheria ichukue mukondo wake bila kutafumini chewu chawashutumiwa. Uendesha mashitaka wabadili muenendo kwa mutendea haki wana Wakumbuke kwamba mtu anapo kiwuka sheria ni bora ahadibiwe na mtu asie patikana na hatia asije akanyanyaswa. Tupatie famani vitu vinazo tuambatanisha na tuibukane na njia zote zinazo weza kututenganisha. Na mafanikiu hayo tutayafikia kwa kuendesha kazi pamoja na kuchangia mema na mabaya wale watakaopata maendeleo ya kudumu ni wa, wasaidie wale wanaokuumbwa na hali ya umaskini Tunatolea wito warundi waendele kulejelea muenendo wakuchulia manane, mira na desturi za burundi ambavzo ni ishara ya kutuambatanisha sote tukiwa na mustakabali mumoja. tuwe na umoja kama vile tunamungu mumoja. Tukiwa katika njia za mungu bila shaka loho mutakatifu atatuongoza kutenda mema. Kwa niyabayangu, ninawatuliza ninapo shikilia wadifa wa uraisi wa Jamhuri sita kubali kamwe, kitu chochote kinacho weza kuzorotesha umoja wakitaifa. Yoyote atakuwa na tatizo na muenzie, akini fikiria nitamusaidia kutafuta suruhisho, ili tuendeleye kushikamana. Tuibukane na vitendo za mauwaji, last hizo, warundi kwa sasa, wako makini, yeyote atajihusisha na vitendo hizyo potovu atafikishwa mahakamani, akatiwe kesi inayo Stahili. Achirigwe Robanza. Kila zit er komo varundi. De studie na kun van go. Kol shavuye. Ozo nawe. Amene kavarundi wa kanuye. Bazo mufatanioma achirigué Robanza avereye. Isanganiro. Nam tarifa hi in Andrakuja moja ku moja kutoka studiosare do isanganiro dziso po bujumbura. Shirika jipya la ndege la Burundi Airlines limeundwa kwa kuunganisha mashirika ya Subjeana Air Burundi. Makubaliano ya kuungana kwa mashirika hayo yajisainiwa alhamisi hii katika kati ya serikali na wale walioleta mitaji kuwekeza katika shirika hilo jipya. Waziri wa uchukuzi Ima Kilendabaneze ameleza kuwa Shirika Burundi Airlines litafanya kazi vizima hata kama kuna ripotiwa virusi vya corona itikisa dunia. Burundi haitarakia kuingiza chanjo ya corona uh, haitarakia kuingiza chanjo ya corona. Ni maerezo yake Waziri wa Afya Tadendi Kumana anafahamisha kuwa chanjo ya kwanza ni kufuata kanuni zilizowekwa kudhibiti kusambaa kwa virusi vya Covid-19. Aida waziri ndikumana aneleza kuwa wasafiri watakao ingia nchini watatakia hata kama wakia wamechanjwa watalazimika kuwekwa karantini hadi takapo tamulika kwamba hawana mamukizi ya ugonjwa wa virusi ya corona. Na sirikali... Ya Burundi itaunga mkono shuri nyingine za wafanya kazi wake zinazo waingizia kipato wanazo zifanya wakiwa kazini. Katibu mkuu ambaye pia ni musemaji wa sirikari ameleza kuwa mpango huo unakujia wakati aslimia 75 ya wafanya kazi wa sirikari wanaomba kulejeshwa katika kazi za awali baada ya kumaliza muda wa utumishi wao kwa mujibu wa prospere na haugwamie. E, mpango utayepusha wafanya kazi kupoteza matumaini mara baada ya mda wa watumishi waumapunde. Tunamulikia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Na katika habari za kimataifa, Rais wa Uganda Yoweri Museveni ametangaza kuwa shule zitafunguliwa mwezi Machi kwa wanafunzi waliobakisha mwaka mmoja kuhitimu masomo yao kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC. Wanafunzi wa madarasa mengine watasubiri mpaka baada ya serikali kupata chanjo ya virusi vya corona mwezi Aprili mwaka huu. Rais Museveni amesema wanafunzi wa darasa la 6, kidato cha 3 na cha 5 Wataungana na wenzao watahiniwa taleemosi mwezi, ma, mwezi machi mwaka huu kuanza masomo. Laisi mseveni alieza pia kuwa Uganda inataragia kupata chanjo ya virusi vya corona mwezi aprili mwaka huu. Hivyo baada ya kupata chanjo hiyo madalasa mingine ya tafunguliwa. Lakini vyuo vitafungua kuanzia mwezi ujao. Hayo ya najiri wakati laisi wa Tanzania John Pombe Magufuli akitaadhariisha kuhusu matumizi ya dawa za kupambana na COVID-19 toka nje. Rais Magufuli amesisitiza kuwa matumizi ya miti, amesisitiza juu ya matumizi ya miti shamba pia kujifukiza katika mapambano dhidi ya COVID-19 na kusema si kila dawa zinazotoka nje nchi nje ya nchi nzuri kwa wa Tanzania mamia ya, ya warimu na, na funzi leo wamefanya maandamano katika chuu kikucha nyani maa thidi ya mapinduzi ya kijeshi ya leo sababisha kuondolewa kwa kiunguzi wa inchi hiyo Aone San Shuki, warimu hao waliokuwa wamevalia utepe mwekundu ambao ni langi ya chama cha Shuki wanasema na wanafunzi waliokuwa wakipiga saruti ya vidole vitatu waliimba nyimbo za sifa kwa shuu. Kulingana na shirika la Habari la Ujerumani DW. Hayo ya kijiri utawara wa kijeshi nchini humo umetumia nguvu. Umemutia nguvu ni msaidizi mkuu wa kiongozi alie pinduri wa A.I. Sanchuki. Hivileo zikiwa ni siku katha tangu mapinduzi ya kijeshi ambayo amelaniwa vikali na jumuiya ya kima taifa. Huu mpenzi msikizaji ni mwisho wa tarifa ya habari ya mchana walewe shukani kwa we ambayo meitega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Shukani pia kwa arubeli nduwayo ambaye ameniunganisha na wewe ili sauti kufikie pale popote ulipo. Hapa studio mimi ni Lomwari Deniwa Yivuze.